Net Radio SA behou hulle die, die recht voor om hulle van enige standpunt mening of uitspraak ter enige tyd te distansieer. Ek begin graag die program met wat mens as een die diepliekie sou klassificeer en vandag begin ek met ‘n kloos-koos-duplessie nummerkie Skielik is jy vry soos uitgevoer dier Wijnand Strijdom niema van johor as niema En groter sorg gaan van, van self voorbij. Nog sê, dit was, skielik as jy vry, dier Wijnand Struidam, natuurlijk een koos dupliekie. Ek sien die president, president Cyril Ramaphosa, sê dat daar plaaslik deur die wetenskapelik is van die regering, wat die regering bystaan, geadviseer is dat die land reeds na vlak 1 van inperking kan beweeg, maar dat die regering eerder die wereldgezondheidsorganisatie se gefaseerde oopmaak van die economie op besluit het, dit sal natuurlijk net bijdra to die complottheorie, dat dit alles georchestreer is om die een wereldstaat te vestig. Maar, die liekie skielik is jy vry, kan dat net waar word, so die president in gevolge die advies van die wetenskapelik is, en heel moendlik die vele saken voor die hof, waarvan die eerst is reeds succesvol was, ons vinnig na vlak 1 laat beweeg. Daar is natuurlijk vele persone in die ekonomie wat saamstuin met die wetenskaplikes en ek haal sakenliga in die verband aan. Nie teenstaande toenemende wetenskapelike en openbare consensus dat die grendelstaat nie meer een gerechtverdige doel dienie, is die einde nog nie in sig nie. Die regering bly klaar, blykelig verbind tot sy strategie van een uitgerekte uitfasering van inperking oor een periode wat schijnbaar maande kan beloop. Ja, daar was stappen in die rechte richting in vanavondse toespraak dier die dier president Ramaphosa, sê Piet Leroux uitvoering van sakeliga. In besonder lyk dit as op vlak 3 insoverre, dit met die toespraak en gelekte conceptregulaties ooreenstem, ten minste die ekonomische beperkingsbenadering kan omkeer. Dit wil sê, in plaas daarvan om alles te verbied, behalwe dit wat die regering uitsonder, is die plan op vlak 3 schynbaar om eerder algemene voorwaardes te stel en om slechts bepaalde sektore en activiteite ontwettig te verklaar. Dit is, met een paar tekortkoming en ook te laat, wel iets wat sakelega, ekonome en sakekamers reeds vir weke aanbeveel, soos vervat in die ETM Analytics besprekingsdokument wat in april vrygestel is, sê Leroux. Om echter die aankondiging door president Ramaphosa vanavond te verwelkom, asof dit ver genoeg gaan, asof ons nie gesien het hoe maklik standpunten weer omgekeer word nie, en as het wat oorblij nie arbitrair, belastend en skadelik is nie, sou wees om hoop hoe ver my te kies. Leroux waarski dat net die volgende week van vlak 4 regulaties waarschijnlijk op verdere persentasiepunt minder vir BPP BBP hierdie jaar sal beteken. Dit staan sake ondernemings nou vry om het slechts hulle selfs uitgereik te permitte sonder regeringslicenties te maken met die ramtoestand handel te drijf. Geen wetstoepasser mag een CIPC certificaat of enige andere licentie vereis wat nie reeds verplichtend was vir die ramtoestand nie. Hoewel talle type onderneming soos aangekondig in die vlak 3 regulaties steeds verbode bly, stand het alle ander bezighede vry om sake te bedryf, sommer om eers een of ander nieuwe regeringslicensie van nationale, provinciale of plaaslike regering of enige ander staatsorgan te bekom. Hierdie is die situasie na Sakeligase oorwinning in die Hof vandag, sowel as na minister Ibrahim Patel en die CIPC se so onttrekking, dis nou by voorwaad, van die CIPC systeem, sondag. In die uitspraak word die ononttrekte regulaties uitgevaardig dier die minister van Kleinsakeontwikkeling uitdrukkelijk terscheidigstel en die ontwettige state, status van hoogtelike pogings tot afdoening van die CIPC-certificate bevestig is gegeen met kostes. Hierdie saak is oorwinning vir sakevrijheid in Zuid-Afrika. Onder die dekmantel van die medische krisis het die staat gepoog om algemene systeem van bezigheidslicentiering in Zuid-Afrika in te stel. Met onzekerheid en bureaucratische lompsomp het die regering drastische inbraak op bezighedese vermoe om hulle sake te bedruif gemaakt. Sels waar al te dikwels arbitraire en skadelike regulaties dit wel toegelaat het, Ondernemings wat in besonder benadeel is sluit in die wat nie by die CIPC geregstreer is nie. Dit is nou die meerderheid van bezigheden in Zuid-Afrika, vooral klein en medium ondernemings, soos die volle verscheidheid van 1 man sake insluit in informele handelaars. Met verwijsing na onttrekking van die CIPC certificaat is zondag, het die hof bevind dat daar er geen rechtsplicht bestaan om nog oor een CIPC certificaat beskip nog een aanbeste passers voor te leen heen. Daarom is geen wetstoepasser daarop gerechtig om te eis dat die CIPC certificaat dier enige bezigheid getoon word nie, ongeacht die aard van daar die en trees zodanige wetstoepasser onrechtmatig op as hy of sy enige persoon arresteer, beboet of enige ander stappen by versuim om zodanig certificaat te toon neem. Le roef voer aan dat die bezigheidslicensiering net so onaanvaarbaar nou is As wat dit was in 2013, toen minister Robby Duyvis gepoog het om ‘n wet op bezigheidslicensiering in plek te stel. Net soos daar geen rechtvaardiging is vir een vereiste om regeringstoestemming voor verbruik te bekom nie, soos daar geen rechtvaardiging vir een vereiste om regeringstoestemming voor productie te bekom nie. Ongelukkig is daar selfs na hierdie uispraak steeds in die ramp toestandregulaties baie dinge wat arbitraer en skadelik is, sê Leroux. Verskyde soort bezighede word steeds onredelik verhoed om sake te doen. Hierdie en vele meer moet nou rechtgesteld word door litigatie en andersins. Iets waarvoor talle organisaties en persone tans onverpoosd werk. Ons wens hulle alles van die beste toe en sal voortgaan om ook ons best te doen. Sakelige wees daarop dat, soos die staatsrechtspan ook tijdens die hofgeding toegegeet, Besighede en individue wat vanwege onrechtmatige vereisd is, soos die toon van n CIPC certificaat skade leid of geleid het, sou kon oorweeg om verskadig vergoeding te dagvaar. Verder het die Bureau voor Ondersoek van DSW in die ANC sy denken oor COVID-19 gegeef. Die Bureau verduidelik dat die ANC klaar bleiklik nou poog om die regeringse infrastruktuur bestendig te versnel. Groter staatsbesteding was nog altyd die ANC'se plan, maar COVID-19 word nou as een verdere rechtverdiging daarvoor aangevoer. Die probleem is uiter aard dat die geld op is. Wat meen die, waar meen die ANC'se sal geld vir soodanige projekte dan vandaan kom? Pensioene en die centrale bank natuurlijk as meneer Enog Godonguana die ANC'se hoof van transformatie gegloon moet word. President Salramaposa reken ook dat die ekonomie nou herverstel moet word. Die ANC plan blyk uiteindelik om soveel hulpbronne as moontlik in die hande van privaat eienaarskap en markte, uit die hande van privaat eienskap en markte te haal. Dit beteken groter politiek bestuur hulpbronne. So iets kan nie anders nie as om die ekonomie op selfs een groter skaal te belemer en minder doematig te maak. Dit belemer op sy beurt dan juist die kans op ekonomiese herstel. Sjoe, tyd van muziek. Ons kan dalk al bietjie ons binne ons provinsies ry. Like my mate nie oor slaap nie. Laat my dink aan die tripper van die bekende groepies die Beatles. Uh, thank you everybody. Good to hear us. Ah, it It's uh, uh, we'd like to sing uh, another song. I think this song a, was a single. Yeah, uh, this song was a single over here. Maybe. The song's called Day Tripper. <laughs> Goedan, dit was die Beatles met Die Tripper Iets wat ons laag nou kan doen Daarom bieke in die provincie rondrein Hierdie week was nogals bedrijwig Op die politieke front Ons vriend van die rooiburgade Achbare Malema het ook uiteindelik Een actieve terugkeer tot die openbare gesprek Gemaak, moet bieg, ek het Om gemis, daar was maar min Omstredenheid met die rooies wat in remissie was Ek vermoed, hy het besef Dat selfs die dia is dan nou meer In die nies as hy, evenwel Hy neem, soos ons dan al nou al ken, standpunt in tegen die gewone norm daarbuiten. Achbare Julius kritiseer die president dan, omdat hy die ekonomie te gauw oopstel. Anvankelijk gaan het oor die welstand van die peoples, wat dan nou met die oopstel van die ekonomie meer in gevaar soe wees. Bepaal die edele standpunt wat spreek van sy deernis met die peoples. Maar toe gaan blaas uit die guns dat hy kon wendeer, later het sê, dat dit so goed wees as die beperking langer gehanda word, want dit so die genaamde wit monopoliekapitaal knak, wat alles om net goed vir sy weergawe van die land sal wees. Hy sien achtbare Malena, mens kan eindelijk die peoples net so lang aan die nees rondlein. Meeste mense besef natuurlijk dat die voorstel soos hy dan nou proprageer, die hele ekonomie in duie sal uitstort. Hoe dit ooit weer opgebouw sal word en waar die geld daarvoor gekry gaan word, is natuurlijk nie nou van belang nie, wel kortermijn politieke punte. Maar ek is bevrees, die peoples mag dat net hierdoor sien. Dit is goed en wel om radikaal te wees in onuitvoerbare slagsprek politiek, wat natuurlijk op die korter kortermijn aanlokkelijk klink te uiter. Maar ek vermoed, soedra jy begin raak aan mensense vermoe om geld te verdien en as gevolg daarvan nie behoorlijk te kan eet nie, dan begin die peoples meer realisties dink kyk maar net na die radikale ekonomise transformatie van die vorige president en hoe dit die machtsbasis laat kwaai van B vanaf die 2 derde meerderheid na bykans en nationale beperkte, en normale beperkte meerderheid. Sulke uitsprake in hierdie bepaalde tyd kan laak net die, pros, daar die te, protest stem wat die EFF in die laatste verkiesing gekryd aansienlik laat verminder. Ek wonder toch ook oor die strategiese waarde van die uitsprake. Achbare Malema en so ook achbare Shibambo is immers goed gekwalificeerde mense wat van beter behoor te gewet het. Misschien was die begeerte na openbare aandag so groot dat die EFF net nie kon help om ja af na strooiehelms te grijp nie. Ek dink ook maar dat sekere ekonomise en instanties daak vereens, ekonome en instanties daak vereens en altyd kan bijdra, kan kyk na die bijdra van die staatsondersteende organisaties en wat hulle bijdra to die totale ekonomie is, en nie net na die JSE, soos wat dan sy geval is. He. Ek weet dat iemand soos Mike Schussler reeds in die verlede geraam het, dat die SOO is, dis nou die staatsonder die steenorganisaties, sy so bijdra by gebrek aan een beter woord, tot die ekonomie heel wat meer as 30% van die ekonomie beloop. Dan is daar nog die groot zwartbeheerde mindmaatskapie, wat onder andere persone soos Patrice Motsepe besit word, en ook ander. Sal interessant wees en ek is bereid om my nek uit te steek en te sê dat indien dit nie reeds meer as 50% is nie, dit waarschijnlijk waarin nabij daaraan is. Kom aan, is hier iemand met kneewels wat bereid is om so'n studie te doen? Beneemens die totale besit, is die, is die aanstelling van persone van kleur, wat natuurlijk afgedoen word op directies en in uitvoerende poste, sy so omvang sodanig dat ek glo dat mens rarig nie meer kan sê dat die ekonomie in die hand van die sogenaamde wit elite is nie. Maar omdat daar klaarblijklijke vrees is om die werklike omvang te bepaal, is die narratief wat door die ANC en ander gestel word, die heersende en geldige waarheid. Misschien is die vrees juist daar omdat ek dat heeltemaal verkeerd is en dat die ANC narratief geldig is en niemand dit harde wil sê nie. Ek sê maar net. Nou vir een bekie muziek, die EFF so graag wil hee, sou dit graag wou hê en alles dis al is dit in een ander omstandighede geskryf en veranderd ander tydperke is sommige van dit steeds geldig revolusie deur Johanneskerk oral is met jou pote en mapie skryf dat d <laughs> Johannes oral met revolusie, dit waarna die EFF so smag. Maar terug by die vreselike interessante politieke gebeure wat nou ontvul. Dit is nou in afwachting vir post-COVID-19. Die president verwees ook na die sogenaamde radikale economische transformasie. soos die minister van Financiestitum Bowenie en die uitvoerende hoofd van SARS, Edward Kieswetter. Nou hier is nog een term wat nie omskryf is neem. Of dit wat laasgenoemde groepie bedoel die is as wat die EFF bedoel, is een open vraag, maar dit pas blijkbaar die regering goed, want dan kan hulle daarom die sogenaamde slagsprek politiek speel. Die DA en die VF Plus en ander meer gematigde partie het nog nie die slagsprek ding onder die knie neem. Ek gaan julle bekie uit my totale onkunde en net as een gewone swaap op die straat probeer uit te help. Hy het niemand nog ooit gedink aan proper economic transformation nie. Lekker slagsprek as oppositie en soos ons hier boos sien, maak dit nie rechtig zaak, wat dit beteken nie. Kry net iets op die tafel, asjeblief. Beslis effectief in Afrika, maar selfs die groot VSA. Weet het nou ooit die oud-president George Bush so no more Texas of iets dergeliks vergeet? En dit het gewerk, hoewel dit in die praktijk nooit rarig gebeur het nie. Kom aan, Suid-Afrika! Maar toch maar muziek ook speel as ek nou so op een rol is. Dis die Steve Miller Band met Keep On Rockin' Me. Die Steve Buller Miller Band met Keep on Rockin' Me. Dit was natuurlijk vir my en my poging om jou saam te sleep op hierdie onderdagte reis waarin ek my bevind. Jy luister natuurlijk na Net Radio SA op www.netradiosa.co.za O, oh, die tye gaan al meer interessant raak. Die president beantwoord vraag van een klompie journaliste. Ek sien die dame wat het faciliteer laat so 4 tot 5 persone in een rij toe om hulle vraag te stel. Die president bevestig dan en beantwoord die vraag. Uit my leke oogpunt klink dit al as hy van die regerig die vraag antwoord nie. Net daar die uitsonder waar hy besonder sa oulik antwoord het en terwille van sy eie en natuurlijk die kabinetbevelsrafsom toegee dat hy hylle wel fout maak, maar ons moet asseblief gedill afwees en hylle kansie gee, want hy beloof, alles wat hylle doen is in belang van die welstand van die peoples. Achbare president, jy het waarlik guns gekoop door so nederig en goed bedoelend oor te kom. Jy word nou toenemend die redelike stem binnen die ANC en ek beloof jou instanties soos die WGO en die Wereldpers slaan omtrend bolle maak kisie oor die staatsman wat jy is. wel gedaan, meneer die president. Ek as totale swaap wat nie alles rarig begryp nie, wonder so by myself, wat het geword van daar die moeilike vraag wat jy in die oorvloed van vraag nie eindelijk geantwoord het nie? Ek wil daarom net weer om verskoning vraag dat ek dit seker nie gehoor het nie, of dat ek dat verkeerd gehoor het, of die dat ek selfs buiten context gehoor het. Dit moet moeilik wees om met so, om sodanige klomp informatie te deel. Om die hepteid, beheptheid van die media en in aansluiting hierby, en ook met verwijsing na opmerking so twee weke gelede rondom die onpartijdigheid van die journaliste, en die navolg van die bestaande waarheid, die volgende. Ons gunsteling en enigste openbare beskermer dis nou die een wat so te nagekom word door die wit monopolie pers racistische en bevoeroordeel rechtstelsel in die burgerlike samenleving, sy aansoek om met die uitspraak en minister Praven Gordon sy aansoek tegen haar terseide te stel in die constitutionele half word verwerp die paneelrechters in die saak sê echter dat daar een aangeleendheid was wat nie correct was nie en dit was die persoonlijke kostbevel tegen haar My kwe baan hee al onmiddelike persconferentie waarin sy oorwinning aan die groot klok hang. Selfs daar die sogenaamde wit monopolie pers, so jammer om te sê, dit sluit toe die mees onafhankelike Afrikaanse news medium in gevolge laie advertentie, news 24 in, val daarvoor en raai, wat is die kern van die berichte die volgende dag in die media? Jep dat die hooggerechts of so verkeer kom wees om haar met die persoonlijke kostbevel te straf. Die werklike maniete saak, namelijk dat sy Verkeerd bevindheid tegen minister Gordaan word hoofdzakelijk geïgnoreer en ten beste net terloopsna verwees. Welgedaan advocaat Mekoebaan nie. Al het jy die saak verloor het jy ook perceptievlak die ronde te gewen. Skielik geen verweising na een steeds inhorente racistische rechtstelsel en of die bevoeroordeelde menings van wit monopoliekapitaalse media nie. Dit is soos mens politiek pleeg. Ek dink sy moet dood eenvoudig parlement toe of selfs kabinet toe na hierdie oortuigende draai van nederlaag na oorwinning of wat praat ek alles. Kom ons luister na tweede kans van Rihanna Nel. Dit is omtrent wat met ons goeie advokaat gebeur het. Tweede kans van Rihanna Nel. Ach, toe maar advocaat met Kobani. Daar is mense wat jou lief het, soos die ANC, Women's League en nog een paar ander op skieris. Dis ons nou nie iets wat mens kan kies nie. Ek het laas week so geraak aan die vakbonde in die hoek waaruit hulle dan die ekonomie benader. Dit is dan uit die hoek van werkersbelang. Dat natuurlijk niks daarmee fout nie en in teendeel is dit baie belangrijk dat werkers nie door werkgevers uitgebuid word nie en beskerm word. Maar daar moet mos toch juist balans wees, dus die werkgevers moet daarom ook recht hee. Met die arbeidswetgeving soos dit thans daar uitzien, dis nou die meest liberale arbeidswetgever in die wereld, het die oorwig beslis gedraai na die werkers toe. Die vakbonde sê baie, alle moet die winste wat hulle gemaakt het met die wetgewing nooit prijs genem. Weer eens as die totale onkundige denk ek ook die post-covid-19 tyd kan kant vir die vakbonde, soos vir die EFF bitter uitdagend raak. As mens jou werk verloor het en jy is desperaat op soek na werk om te oorleef, gaan die standpunt van vakbonde dat hy vooral moet kyk na daar die lede wie goeie en in sommige instanties buitensporige salaris, soos nou die werknemers in die staatsondersteunende organisaties en die staatsdienst, kyk om te beskerm, jou nie uitermatig beindruk nie. Ek vermoed dat in die post-COVID-19 area gaan die vakbonde nog meer irrelevant raak. Is dit dalk deel van enige iemand sy radikale ekonomise transformatie? Maar thans dra die vakbonde steeds aansienlijke gewig, waarschijnlijk buiten verhouding so. En het hulle juist daarin geslaag om die departement van basisse onderwijsse terugkeurskool te programma totaal te ontvrig. En ek glo rarig dat daar sekerlik kommerlik kommer moet wees vir die gezondheid van onderwijsers en dat die departement bloot nie oor die vermoe beskik om die omvang van die tafel eff effectief uit te voornem. Die president het dit dan self toegee tijdens sy vraag met journaliste, namelijk dat die gebrek aan kapasiteit een van die groot uitdagings is. Maar nou wonder mens oor die balans, en glo my oningelichte mening. Hier die besluiten van vakbonde het niks met die welstand van kinders te doen nie, al sal ons president dit so geplooi het. Waarschijnlijk maar weer om te bewys hoe indrukwekkend aan pasbaar hy is. Maar minder indrukwekkend is hoe die vakbonde steeds die regering kan doong om besluiten te neem of aan te pas. Net toe ek en jy dink die vakbonde sy mag is beperk. Maar kom ons sympathiseer bykie met ons president. Sjoe, sy en die bevelsraad sy besluiten word links en rechts bevraagteken. En ek dink hy is nou al, om daar die goeie Afrikaanse gezegde te gebruik, gatvol dat hy net nie aankondigings kan maak wat hier gevoer word nie aie meneer die president, in al die tyd dag jy die, feite stand, die vijand stand buiten die ANC-alliantie. Hierdie ouwens gaan nie eers hof toe nie, jy moet net toegewe. Net, net ter aansluiting hierby daar die uitneemende hoofstuk 9 instelling, die Mensenrechte Commissie, besluit om die Westkapse Onderwijsdepartement, onderwijsdepartement hof toe te sleep moet dan nie die baie laad instrukties van die minister van basisonderwijs dat skole nie meer op 1 juni maar wel op 8 juni gaan oopmaak en die DA beheerde provincie dan so arrogant so wees om seker skole wel op 1 juni oop te maak gevolg het nie. Eerstens is die klompie bekend daar, is beter bekend daarvoor dat hulle lief is om die trompetgeskal aan te kondig hoe hulle gaan optreed tegenover partijen en mense dink maar net aan die Heben-Etsabet geval en dan die ontrede teen supersport oor die onrechtmatig te bevinding ten gunste van gerespekteerde persoene wat kwanseis racistisch so wees en die ar arrogante optrede van die TV-kanaal om nie die beskuldigings as waar te bevind nie. Dit is nou die Eschman-Willemse geval. Maar sou ons dan nou die klompe klomp ken het die sake, soos, soos ons nou die klompe ken het die sake, is tille doodgesterf toe die media bohaai verby is. So, Die weeskap onderwijsdepartement is helemaal reg om die klompie net te ignoreer. Dit is jammer, want die instelling kan rarig belangrik wees in Suid-Afrika. Sou die bekleers van die poste daarin slaag om hulle werk te doen sonder die trompetgeskal en ek mag durf sê, rechtvaardig ook. Die klankie van politieke bevoorrichting bly ook in die huilugang. Soos die hooggerecht van gister bevind het, was daar een veelheid van inbreke op mensrechte in die regulaties. Hierdie groepie besluit echter om die weeskapregering lees DA aan te vat Klink vir my maar braver dag of wat sê ek alles Daar dan heel wat persone wat ingevolge kader ontplooi en hierop geeindig het Voort op die trant sien ek dat die parlementaire komitee wat onder in, onderzoek instel na die wijziging van artikel 25, is nou die onteinding van onteinding van eindom sonder vergoeding, stil weg ontbind is Nou wonder ek maar net of dit nou nie die selfde paaikie as die sake van hierdie booggenoemde uiterst effectieve instelling gaan loop nie. Saal nie te verbaas wees nie. Vriend Julie sal om echter beslis nie soe om die bos laat leid nie. Maar, bekie my siek, Jacky Louse drie bikke weine, miskien kan na oningelichte dink, geel hy zoema my of wat praat ek? La bei ride bike the metalst We hear Jackie Lowe met sy drie pikke weine, dalk net vir die bevelsraad of dan lede van die uitersgewichtig raad. Ek wonder ook so op my ei oor die regulaties wat links en rechts uitgereik word. Beroepsportmanne mag nou golf en tennis speel en ook swem. Aander kontaktsporters en beroepspelers mag ook weer begin om te oefen, natuurlijk met die nodige protokolle in ageneem. Nou wonder ek wat het ek en jy die gewone op die straat gesondig dat ons nie die nie kontaktspoorte mag beoefen nie. O, nou verstaan ek, ons mag werk en die beroepsveelers mag dus ook werk. Maak op een of ander op skere manier sin. Maar dit is by die ontspanning waar ek nie gestraf word. So, ek kan saam met jou koffie drink by die werk, maar nie by die huis nie. Ek mag by die werk met jou gesels, maar nie by die huis nie. As ek nie van beter geweet het nie, so ek gedink het, ek en jy word gestraf omdat ons normale mense is wat normale dinge probeer doen maar ek sou nooit so onneusel wees of my onneusleid te kennegeen om die weise se so oprechte bedoelings na die omstands omsien van my en jose welstand te betweifel neem. Ek ga nou daarm tussen 6 en 6 hierdie aan die opvindende oefening om te stap of te draf of fietsdruid doen, om te voorkom dat daar na my as die vet oom verwees word, net so tussen hakies. My kleinkinders doen het reeds, ek wat altyd die maaste ook die span was, is nou vet opa. Ons moet seker musiek ook luister. Wat van "Fat Bottom Girls" deur Queen? Oh, you me home tonight. Oh. Dit is vir al ons gewone oons en ook dames wat effe gewig aangesit het in die grendeltyd, queen met fat bottomed girls. Dan is natuurlijk allemaal aan die plan om sportweer te laat begin, dit is nou natuurlijk beroepsport. Ek het laatst week vir jou vertel van die Australiese en Nieuw-Zeelandse rugbyspelers wat hulle eie competitie met die Japanese en Zuidseespan as een super rugbyplaasvervanger wou begin. Lyk my nou, dit was net die Australiese oons en die Sanwils van Japan het sommer 9 gesê en dadelijk sommer ook uit die super rugby competition trek. Baie goeie aanduiding dat daar nie van jaar weer super rugby gaan wees nie. Maar moet nie dink, ons klompe hier aan die suidpunt van Afrika het net stilgezit nie. Die hoofuitvoerende ambte van Suid-Afrikaanse rugby met al die enies en ook oor die Karibik en dan ook een nieuwe Noord-Suit, daarom die selfde tijdzone, competitie gesels. Dis nou ons en die 6 nazi-spanne. Dit wil nou like of die karribeker kompetitie oor kersvies so plaas vind en die nieuwe kompetitie dan in maart en april. Dan volgt die rugby kampioenstokap soos gewoonlik in juli tot augustus. Nou dit laat net my in juni en dalk juli vir die super 14 reeks op. As jy gedink het spelers gaan klaar oor oorspeel, hou die spaas op. Maar hy het ook begin praat oor die koordienering van die noordelike en suidelike halveronde, dis nou Suid-Afrika, se seisoen. Daarom nog net allerhande bespiegelinge, maar ek is nou al klaar voosgedink en beplan Hoe de duivel gaan ek nog cricket en atletiek en olympiese speel in my kykprogramma pas. My vrou wil daarom ook nog hier en daar na CP's kyk, die sport sportsonder toeskouwers, wat vir my en jou verplug laat voel om voor die TV te, te bly, gaan erg uitput en draak. Hoe de duivel moet ek nog tussen 6 en 6 gaan stap, draf of fiets draai. Ek sal vannig met rustig raak. Kom ons luister na, dit is boere muziek, dit is die beds, dit is die groen en goud en dit is ook beter bekend as Vatom Davie. die groen en goud dier die beds, of dan ook vat om daarwee. Baie, baie goeie herinneringe. Die onverwagse uitstel van die terug aan school toe, so half op die nipperkie, moes seker ek a paar mamas en dalk ook papas even ontkant gevang het. Julle het al die laaste wortel champagne gedrink op die feit dat die kinders school toe gaan en as bonus die drankwinkels weer oopmaak en toe... Nou ek weet, daar was heel wat meer ouders wat gehoop het op die terugkeer school toe, vooral na al die versekeringsdier pediaters en alle ander medici, dat daar nie werklike gevaar vir kinders is, wat nie onderliggende kroniese toestande het nie. Natuurlijk is daar ook grootkomer oor die kinders, maar ek denk ook dat die terugkeer vir kinders na die school toe dalk, net daar die smachting na normaliteit kan bevredig. En juist, dit is wat ek en jy dalk nou die meeste nodig het die besef dat alles in ons levens nie oor die virus hoef te draai nie. Een bekie afleiding weg van hierdie gevreesde toestand af. Misschien is ek net verkeerd, maar dalk sal het toch die idee vestig dat daar wel lewe na COVID-19 is. En dit het ek en jy bitter nodig. Ons mag daarom al kerk toe gaan wat beslissel help, maar net soos daar die besoek aan die kerk, denk ek ook kan die terugkeer na school soort van normaliteit bevestig. Dit is my interessant hoe allemaal praat van die nieuwe normaal. Niemand weet echter hoe dit gaan lyk nie. Hoekom dan praat oor dit? Moet ek en jy nie in die lewe wacht en sien wat gebeur nie. As gelovig is, is dit ons dad, duidelik dat normaal nie in die gewone lewe gesoek hoef te raak nie. Dit is juist in die geloof en dit het nie verander nie. Maar dit was ernstig van nou. Kom ons luister na. Fleetwood Mac mit Go Your Own Way. Dit was Fleetwood Mac met Go Your Own Way, iets waarna vele van ons nou begin smag. Dit was besonders aangenaam om saam met jou te keir en ek hoop ek kon jou vermaak. Ek kan net vir jou sê dat die situasie in hierdie lainkie raak meer en meer interessant en ek dink daar lee lekker onstuimige tye voor, wat natuurlijk saai jy morgen nou. Ongeluk ag het die tyd my ingehaal, dit was vet pret, baie dankie dat jy geluister het en so die wat later op pot gooi luister ook, baie dankie aan jou. Ek speel nou weer uit bietjie met Stef Creer, het sy kronkelpad beloftes. Bly ingeskakel by Netradio SA by www.netradio.co.za en ek sien jou weer volgende week. Selle plek, selle tyd. Laat waai Stef. Oral is daar geluide. Jy weet. Wat die Sachte fluisteringe wat op antwoord wacht Skadi van die ker is mamiek En iwer spuit in die donker Een vreugdeslied En ooral is daar geluide